At den her podcast den er betalt og sponsoreret af Mobile Pay, der gør det let for dig at holde styr på dit holdt bødekasse med Mobile Pay Box og Adidas. Og hermed velkommen til mandagsbold. Mit navn det er Sandro Spasuevic, og jeg sidder klar her i studiet til at nørde Superligaen. Og jeg kan lige så godt deklarere med det samme. Dagens afsnit det vil 90% af tiden handle om det store derby, der blev spillet søndag eftermiddag mellem FCK og Brøndby. Og det vil vi altså bruge hele første halvleg på. Så er du ikke fan af de her to hold, eller gider du bare ikke at høre om de her to hold, jamen så er det bare ærgerligt. Eller så kan du høre i anden for fordi der vil vi kigge på lidt øh, på nogle af de andre kampe, der var i runden. Har man nogle spørgsmål til os henne, så er man altid velkommen til at skrive. Det kan man gøre ved at skrive til podcast eller til mig personligt på sandro.snablabold.dk, hvor jeg så vil tage nogle af de her spørgsmål med. Og sidder du derude, og du kan lide de her udsendelser, så tøv ikke med at hoppe ind og give os en anmeldelse. Det kan du gøre på Apples podcast-app, hvilket at vi vil sætte kæmpestor pris på. Jeg sidder ikke alene i dag, og min ene gæst, det er dig, Michael Bækman. Velkommen. Jo, tak. Nu kan det godt være, at den her podcast den handler om dansk fodbold, men øh, jeg kan ikke lade være lige at tage det her spørgsmål med. Hver bedste fodboldspiller, Messi, han spiller ikke i Barcelona mere. Nej. Er det ikke ærgerligt? Jo, jeg synes mest er ærgerligt... Øh... Altså forløbet i alt det her, at øh, vi har med i hvert fald tids klart bedste fodboldspiller i min verden, at han skal øh, sidde på et pressemøde og slutte sin øh, karriere. Det sted, det startede, øh, på grund af øh, økonomiske problemer øh, og, øh, og hele forløbet omkring det. Øh, vi ved jo kun, hvad vi har hørt i, i medierne, øh, men det virker som om, at der er... Øh, der er et større kæres i Barcelona end man lige øh, går og tror, at der er også nogle nye spillere videre som ikke er blevet registreret til den nye sæson. Og, øh, jeg tror, at det, det sejler godt og grundigt økonomisk i, i klubben. Og øh, det her pressemøde det øh, ja, det, var, det var ikke specielt rart at se for mig. Øh, fordi jeg, øh, øh, jeg synes ikke, det skal slutte sådan for ham. Øh, hvad hans næste step bliver, det ved jeg ikke. Men jeg synes ikke, det er en specielt værdig afsked for, for verdens bedste fodboldspiller, der har været i klubben i, i hele sit liv. Det var sgu lidt, det var ikke rart at se på. Helt enig. Og så bliver det jo spændende at se, hvad, hvor, han, hvor han skal hen, når man kan fortsætte den her, ja, den fantastiske fodboldspiller, han er. Velkommen til, Mikkel. Tak. Min anden gæst, det er dig, Benegal, tidligere professionel fodboldspiller. Velkommen til. Tak. Tag jeg helt fejl, hvis jeg siger, at du har været med i truppen for FCK mod Brøndby 15 gange i din karriere. Syv sejre, seks nederlag, to udgjort. Har du selv researchet så det? Nej, det har jeg ikke, men øh, det kan nok godt nok Hvordan? Øh, nu skal vi jo snakke om den kamp i, i første halvleg, men øh, bare lige sådan kort som intro. Hvordan øh, sådan rigtig dårligt spørgsmål, rigtig dårligt journalistisk spørgsmål. Hvordan er de kampe som, øh, som målmand? Altså, hvordan er de kampe? De er, de er jo specielle. Jamen det er det. Det er, det er nogle specielle kampe, og det er det jo fordi, at øh, spændingsniveauet det, det er bare meget højere, end, end, end det normalt er. Og derfor synes jeg også, at man tit ser, at de kampe det er måske ikke verdens mest velspillede kampe, fordi intensiteten er så høj i dem. Øh, så, øh, så det er en speciel øh, følelse at spille de kampe, øh, der, der står rigtig meget på spil. Vi skal altså hoppe ud i den i, i første alarm, så ja, lad os da bare hoppe ud i første alarm med det samme. Inden vi lige øh, starter på, øh, på første allej, så er der det her introspørgsmål med, øh, med rundens detalje. Og vi kan jo starte over ved, øh, ved dig, Benny. Nu snakker vi om, om, øh, om I havde den samme detalje med, men øh, lad os da høre, hvad du har med. Jamen, jeg har faktisk øh, FCK's øh, tredje mål med. Ja. Øh, jeg synes, at opspillet på det, øh, timing og, og løbende, øh, er, er sublim. Øh, der kan man sige, der synes jeg, man rammer alt øh, rigtig godt med... Med en kort uh, pasning, og så spil på på tredje manden i dybden, og så et uh, godt løb inden foran, uh, og en sikker scoring. Uh, jeg synes, at hele timingen i det mål, synes jeg, uh, var til UG. Uh, så so, uh, so for mig var det ikke bare kampens detalje, men, uh, men næsten rundens detalje. Den kommer vi også ind på, uh, når vi skal snakke om. Det var, et, uh, det var et godt opspillet mål, Mikkel. Er det den, uh, du også har med? Uh, nej, men det er et meget godt bud. Jeg har noget, noget lidt andet, og... Uh, jeg var så heldig at være i parken og se det, og jeg blev sådan lidt grebet af, af stemningen, øh, og de her TIFO'er og kulissen i det hele taget, som bare var øh, helt fantastisk at sidde og følge med i. Øh, det var som om, at, at de havde sparet op i alt det her coronatid til at give den øh, en ekstra bønne, og der synes virkelig, at, øh, at det var en fed kulisse at overvære i. Øh, det må have været fedt for spillerne også at opleve, hvordan, øh, hvordan der blev... Øh, lavede nogle forskellige ting på øh, tribunepladserne, og, øh, og øh, halvdelen, eller to tredjedel af staten var klædt i hvidt, resten var klædt i gul. Altså, det, jeg synes, det var øh, fantastisk at se. Lad os bare hoppe ud i det, fordi det var jo, det er noget af det første, jeg, jeg har skrevet ned til jer. Altså, det var første gang siden december 2019, at vi havde et, et Københavns derby med, med fuld kapacitet og udebanefans. Og det her med kulissen, det skaber jo for, først og fremmest rammen for, for kampen. Benny, du har jo så været en del af det han Du snakkede om, at det er, noget, det er noget helt specielt, og Mikkel og jeg, vi sad på stadion i går. Det er bare en, altså det internationale højt niveau fra, fra kulissen. Hvad gør det ved, ved, ved spillerne? Jamen, det gør jo netop det, at øh, spændingsniveauet kan komme nogle gange lidt for højt op, fordi man bliver simpelthen grebet af, af, af, af det hele, og det starter jo ikke bare, øh, når, når klokken bliver, bliver 16. Det starter jo dagen før, måske op, ugen op til, hvor det hele kører i, i, i aviser, og, og i andre medier. Så, så, så, så det hele, det, det bliver bare kørt op. og Når du så ankommer på stadion, så, så kan du se, at der er, er masser af fans, og du bliver næsten klappet om, når du parkerer bilen i, i baggården, og, og, og ind til opvarmningen, du bliver, du bliver løftet rundt derinde. Så du, du behøver faktisk ikke at varme op, fordi du bliver mentalt varmet op i det hele. Så det er... Ja, det, er en unik, det er en unik stemning. Hvad med ugen op til sådan en kamp? Der? Er det også, øh, fordi den, den må jo også være anderledes. Man ved jo, der venter en, en stor kamp om, om nogle dage. Ja. Så hele træningen op til, øh, der, der er vel også en, en speciel stemning der? Jamen det er der, men, men, men, men træning er jo den samme. Altså, du forbereder dig på, på fuldstændig samme måde øh, og forsøger... At det, det er en almindelig fodboldkamp, det her, men du er jo godt klar over, at... Øh, den betyder mere for fansene, øh, den her kamp her, så, så det er helt sikkert ikke en kamp, du, øh, du vil gå ud og tabe. Nu sidder, øh, når man sidder på stadion i går, så jeg har sættet til mange europæiske kampe, også store kampe, jeg har også sættet nede, øh, nede på Balkan, hvor jeg har set har Røde Stjerne og, og, og Partizan der spil dernede. Og det vi ser i går, det er, jo på, det er jo på det niveau, desværre også med de her ting, der bliver kastet ind på banen, men, øh, men sådan det hele i går, det skaber vel, sidder du ikke også med følelsen af i går, Mikkel? at, at det er på sådan et internationalt, europæisk højt niveau. Jo. Jeg bliver helt stolt af at være dansker, at vi, vi kan lave sådan en kulisse. Øh, det gjorde jeg i hvert fald, da jeg sad derinde. Jeg synes, det var helt øh, fantastisk. Jeg ved godt, at, at øh, når kampen bliver udsat 10 minutter og så videre, at og man ikke lige kan tænke sig lidt mere om og så videre. Men ved du hvad? Altså, jeg sidder ikke og er, er fortaler for, at pyroteknik bare skal fyres af. Men til sådan en kamp, der kan man næsten ikke undgå det, når folk er så meget oppe og ringe. Øhm, så jeg tager gerne med, at den bliver udsat øh, 10 minutter på grund af det, øh, og så, øh, så lad os stoppe med det øh, derfra. Øh, men jeg, jeg synes, det er så fedt, at, øh, at man kan have sådan en stemning. Øh, man kan se, hvad det betyder for spillerne. Jeg tror også, der sidder nogle, øh, nogle trænere fra begge hold, og det må du måske vide lidt mere om, Benny, men en gameplan, man næsten kan smide ud i skraldespanden, fordi man kan ikke få indført noget i kampen, man kan ikke høre overhovedet, hvad der bliver sagt. Øh, alt det, man har snakket om i løbet af ugen, øh, det kan godt være, at spillerne glemmer det i, inde i deres hoveder, fordi der er så mange andre ting, som de skal kapere derinde. Øh, så det bliver jo ofte, som du også siger, en lidt blandet omgang bold, så hvis man kigger på selve spillet, øh, men intensiteten og energien osv., den fejler jo ingenting. Øh, men selve fodboldspillet bliver ofte... Øh, ikke specielt kønt, fordi der er ingen plads overhovedet for spillerne øh, og, øh, at løbe i for det første. Øh, og der er ingen, der vil lave fejl. Så de første, lad os bare sige, 20-25 minutter, det var jo heller ikke specielt smuk fodbold. Lad os bare være ærlige, det var lange bolde, og det var uden risiko. Øh, men sådan er det i de her darbis. Der, øh, der bliver ikke afgivet noget rum overhovedet. Men Ørnskov snakket sidste uge om det her med, øh, at de her kampe, de har deres eget liv. Det er også det, du kommer lidt ind på. Øhm, hvordan er det som... Altså, man har jo en gameplan, men jeg ved også fra, lad os bare sige, amerikansk fodbold, at, at der har man også indød de første, lad os sige, 5-10 plays, hvordan de skal være, fordi man kan ikke få, man kan ikke få fat på hinanden inden rent kommunikativt på banen. Øh, I går, altså jeg kunne ikke engang sidde og høre min egen sidemand, så, så inde på banen må det have været endnu vildere med den større afstand. Hvordan, hvordan foregår sådan øh, en, en start, øh, fordi man skal også lige ind i kampen, øh, nu tænker jeg også på nogle af de her unge, nye spillere, der var inde i går. den kommer vi ind på efterfølgende? Ja, men det er jo en kamp, hvor man siger, at vi, vi skal ikke spille med risiko i starten. Altså, vi skal ikke bagud på et eller andet mål. Det her, det er en, en kamp, hvor man, hvor man i hvert fald lige skal godt forlande af. Og det vil sige, at det bliver måske en lille smule mere primitivt, uh, uden, med, uden stor risiko. Uh, og der kommer det jo, som Mikkel siger, med, med lidt flere lange bolde, uh, men tør måske ikke lige at spille de rigtige afleveringer. Jeg synes så egentlig, at Brøndby fornuftigt gjorde det, og turde at spille ud, hvor FC var lidt mere safe-safe. Så på den måde er det jo også, hvordan man har tilgangen til den, men, men, men, men der er ingen tvivl om, at det her, det er jo ikke en... Jo, det er jo selvfølgelig en fodboldkamp, men det er jo mere krig, end, end, end der er noget andet. Og, og det er også derfor, at, som jeg snakker om, spændingsniveauet og alting er meget højere, og derfor bliver fodbolden måske lidt dårligere. Men, men det er jo duel, duel, duel hele tiden. Øhm, så øhm, normalt kommer der et rødt kort, det gjorde der ikke i går, men det plejer der at gøre i dem. Ja, der var i hvert fald, øh, måske, jeg ved ikke, om der er større, øh, om der, om der, der er større chance, end det vil jeg næsten tro, der er. Hvis du kigger på, øh, på Brøndbys øh, startelver i går, så har de altså to debutanter med, og så har de så også Maxø som ikke var råd til russisk fodbold. Og jeg ville da personligt sidde, øh, eller stå som, som Max, og, og, og være skuffet over, at jeg ikke var røget afsted, og nu skulle jeg lige pludselig til at indstille min mindset igen på at være tilbage, godt nok til en, en kæmpe kamp, men altså tilbage i Superligaen. Hvordan, øh, hvordan tror du, Mikkel, at, at det sådan rent mentalt er, for, for ham at lige skulle switch tilbage? Der er godt nok stadig en måned, hvor han kan ryge mm. ud på, men vi havde jo alle sammen sendt ham afsted. Jeg havde sendt ham sted i sidste udsendelse. Ja, det er også en... en øh, jeg forstår ikke helt øh, den der... Øh, Rostoff case der, men det, det, det behøver jeg vel heller ikke gøre. Jeg, jeg synes faktisk, han så ud som om, at han var okay omstillet. Men selvfølgelig er der et eller andet, der skal takles, der lige skal bearbejdes for ham. Når man har, lad os bare sige, halvanden ben ud af døren allerede og er væk, og så lige pludselig skal ind og, og være kaptejn i øvrigt for sit hold til derby, det kræver noget øh, mentalt at lige kunne switch knappen på igen. Men der var ikke noget i går, øh, på hans, hvis man sådan kigger ren, på hans præstation, der indikerede, at han, øh, han var der. <laughs> ja, ja. Altså, og så kan man sige, at han, han er jo med i et forsvar, der lukker fire mål ind. Ja, det ja. Øh, Og det er jo ikke vanligt for, øh, for et Marksø forsvar at lukke fire mål ind. Øh, så, så et eller andet sted, der var jo nogle, der var jo nogle øh, fejl, det kommer vi ind på senere, efter et par hjørnespark og så videre. Men i selve spillet og i hans ageren og så videre... Nej, der kunne man ikke se, at det var en mand, som, øh, som var ude, eller havde været ude og var tilbage igen osv. Jeg synes faktisk, han klarede det fint. Jamen, det var jo øh, hjørnesparkenes kamp, kan man sige. Øh, altså, kampen starter med den her 10-minutters afbrydelse på grund af ja, pyro og man kunne ikke se noget, og så øh, som, som du selv siger, Benny, så starter Brønby jo faktisk bedst, indtil øh, der kommer det her spark fra Ankersen, hjørnespark, og så får vi en, øh, en vindskoring, og så jeg vil lige kigge over på dig, Mikkel, fordi du er jo dødboldspecialisten her. <laughs> Hvad siger du til det mål, både set med FCK og Brøndby-briller? Ja, altså hvis man kigger på FCK's mål efter Jørgens Park, der stiller Brøndby en, en formation med fem zonespillere, tre mand-mand-spillere, en i opsamling og en helt fremme, Hedlund, der der bliver fremme. Så det vil sige, at FCK kommer med et overtal på seks... Eller undskyld, på tre. De kommer med seks indløbere mod Brøndby's tre øh, markeringsspillere. Og så har de selvfølgelig deres fem zone for at øh, beskytte Hermansen derinde, tænker jeg. Så der er der tre, der står i zone og skal forvente, at... Der at fem, de kommer der står i zone. Fem, der står ja, men men Ja, men udover så dem, der løber ind, der, der kommer til at være nogle spillere, der står i deres zone. Ja. Og øh, når FCK har seks indløbere... Der har Brøndby tre på dem, så det vil sige, at der er i realiteten tre frie mænd, der kan komme i, i indløb mod deres fem zonespillere. Det er jo fair nok at stille op sådan, at jeg er ikke jeg er ikke selv fan af det, at, øh, at have fem zonespillere, fordi når modstanderen kommer i indløb, så kommer de med en timing, de kommer med, med, med løb i deres afsæt, og zonespillerne øh, hopper ofte fra nul. Og det er sværere at sætte af derfra. Hvad er fordelen så? Ved, ved, altså, hvad, hvorfor er det så, at man går med så mange zonespillere? Fordi man måske har nogle stærke hætter, der godt kan stå i zonen og kan klare sig selv. Øhm, problemet er bare i går, at de blev reddet lidt rundt i deres zoner. Og øh, specielt ved FCK's andet mål, øh, bliver Maxø reddet væk fra den midterste zone. Kevin Schempe står i den fjerde zone, altså bag ved Maxø, og skal dække lidt af for ham. Og så er det hjælpe med Rosted, der forlænger den forbi ja. øh, øh, Magtsø og Kevin. Og derfor så står øh, Carbis fuldstændig alene over i bagerste zone, hvor den bliver hættet hen øh, og er i undertal, og så kan de ikke gøre noget. Så der bliver, der bliver zonespillerne hævet væk fra deres zoner, som de egentlig skal klare sig selv på. Øh, og, og, og der kommer det til at se øh, dumt ud for Brøndby's forsvar øh, og øh, forholdsvis nemt for FCK at være tre mand i overtale, når de løber ind, og kunne rive dem en lille smule rundt, og kunne lave deres screening, osv. Så, øhm, så i går lykkedes det ikke, øh, men det har det jo gjort før for Brønneby, men i går må man bare sige, at det ikke lykkedes. Når man står i sådan en, nu bare lige for at køre videre i den, når man står i en, øh, i en zone, så er man også mere orienteret mod selve, eller det var jeg i hvert fald, nu kan du så svare på, om det er korrekt, det jeg gjorde, <laughs> var mere orienteret mod selve sparket, kontra når det var, at jeg stod mand-mand mm. i defensivt, mm. så havde jeg, så havde jeg nærmest ryggen til, til sparket og kigget på min mand. Mm. Øhm, er det nogenlunde øh, ja, og det, vi er, ser også i går? Ja, og der, der er jo en del fejl i det, du siger. det. Ja, <laughs> kommet med den. <laughs> øhm. og det er også derfor, når jeg er offensiv, når de skal, når de skal tilbage på Jørgens ja. det skal de bare ikke. Nej, det skal <laughs> de ikke. Øh, nej, altså det er jo et eller andet sted med at, have, at placere sin krop rigtigt, vende sin krop rigtigt, så man både kan have lidt et øje på bolden, og lidt et øje på, på sin mand. I sin zone, der er, der er man rimelig øh, fokuseret på, at man skal dække det område, man har fået, øh, man har fået besked på, øh, og når man har fem i zone, så er det bare nogle sådan lidt mindre områder, man skal dække, og derfor så tror jeg, det bliver sværere for dem at øh, øh, hvad kan man sige, gå på bolden i den zone, den kommer, fordi der er nogen, der er så tæt på den anden zone, hvis det giver mening. Ja. Så derfor så, så er jeg ikke specielt stor fan af, at man har så mange spillere i zone, der er det et mindre område, man skal dække. Og jeg tror, at spillerne har, i, i min verden i hvert fald, bedre af at kunne scoute et lidt større område, så man ikke går ind i en anden zone, så at sige. Mm, så man ikke, ja, på en eller anden måde, interrupter hinanden, ja. anden, hvis jeg skal bruge det, et engelsk ord. Ja. Hvordan er det som, som målmand, når man kigger på det her zone, eller, eller man-man-spil? Fordi at, nu snakker vi ud fra fra spilleres point of view, hvordan øh, man kan stå i en zone, og så kan der komme en mand bræsende ind i den. Som målmand, der, øh, hvordan har man noget forhold til, om det skal være det ene eller det andet? Man, man har jo som regel en zone i, i det forste område, øh, fordi det, det, det kan være lidt svært at komme frem til, øh, hvornår der står en del spillere der. Øh, og du har som regel altid en, en, en modstander inde på keeperen også, øh, så derfor kan det nogle gange være lidt svært at komme frem af. Øh, det er nemmere at komme ud af. Og det er klart, hvis der står for mange spillere i din blokzone derude, jamen, så kan det være svært også at komme ud af lige pludselig. Øh, som man kan sige, jeg er lidt enig med Mikkel i, at øh, for mange zonespillere er ikke godt. Øh, så, så jeg vil også helst nøjes med en enkelt eller to i zone, og så må resten dække mand-mand øh, og følge øh, de ting, der er der så, øh, så, så, så for mange blok, for mange, for mange folk for tæt på målmanden bliver det sværere at komme ud og det er klart, hvis der står 3-4-5 spillere i, i, i noget zonefærg øh, fra stolpe til stolpe så bliver det jo svært for målmanden også at komme ud og blande sig ja, vi, så jo også, vi har jo set Brøndby de lukker jo også mål ind på, på hovedstaden i, i sidste uge mod, mod Vejle men efter 25 minutter, der får, de, der får de jo så svaret igen, der, der Ruhsted, han vinder duellen på et hjørne. Øhm, og så er det så Burkhardt, der prikker den ind på, på returen. Der står der jo tre, øh, kan man sige, der står tre frie brømbespillere på returen. Øhm, omvendt betyder det jo så, at der er nogle FCK, der ikke følger med mm. i, i den nedfaldsbold, der så kommer efterfølgende. Hvordan, øh, hvordan oplever du den situation på målet, øh, Benny? Først så synes jeg, at ikke fordi jeg skal være alt for hård ved Gabara, men jeg synes faktisk, at det er et dårligt muligt, Ja, det synes jeg også. Jeg synes, at han, ja. skal, han, han må aldrig nogensinde stoppe bolden øh, ind i feltet. Altså han, han, og bolden den kommer ind i en god vinkel til at slå den ud af. Øh, og, skal, og, og, og bare ud forbi stolpen, den venstre stolpe, han har. Altså det, det vil være den, en nemmere redning, end det han gør. Men øh, hvorfor, hvorfor, hvorfor ender han i den... Jeg kan sige dårlige ja, situationer. Det, det, det, det, det, altså, for mig er det bare et dårligt målmandsspil. Mm. Øhm, Ligeså som, som, som, som magtspillerne kan lave en fejl ja. på banen med en pasning af aflevering, så, så det her bare en dårlig beslutning. Øhm, om han når at, at tænke over, hvad han skal, det, det tror jeg faktisk ikke, og derfor bliver det, som det bliver. Så i første omgang synes jeg, det er et rigtig dårligt målmandsspil. Øhm, altså, det er der jo en masse spillere, der står og, og ikke følger med. Øhm, det, det, det må være det, konklusionen på, på det hele, det er, at man ikke gør sit arbejde færdig, og man, man tror, at der, der sker noget andet. Det kan også godt være, at de tror, at han slår den til siden, i stedet for at slå den ned, hvor han slår den ned. Men man skal vel ikke tro noget? Det nej, det skal er, det man ikke, men, men, men, men, men nu spurgte du hvad jeg troede, der sker <laughs> ja, det, er det og så, så, så, så er det jo ja, det her tror Men tro, du sker. tror, men de må ja, jo ikke tro på banen. Nej, at de, de skal det skal de ikke. De skal reagere de, de de på det, op, og de skal selvfølgelig gøre deres arbejde færdigt inden for at følge deres folk, agere ud fra det, og, og det bliver der ikke gjort. Men man slipper til folk, og man står og kigger fodbold i stedet for at gøre tingene færdige. Ja, var det fortjent, at, at, at de kom på det der, Mille? Ja, ja, det synes jeg var, var okay. Jeg forstår ikke helt, at FCK stoppede lige pludselig med deres, øvrigt, ganske fin pres, synes jeg, de lagde på, på Brøndby. Jeg synes faktisk også, at FCK spillede noget, noget ganske udmærket spil, Øh, men det stoppede lige pludselig, øh, og det, det forstår jeg ikke, og så overlagde de initiativet øh, for meget øh, til Brøndby, øh, så, så udligningen var jo, var jo et eller andet sted fortjent nok, hvis man kan snakke om fortjent i fodbold, men, men altså, øh, det kommer jo efter fire dødboldsmål, de fire første mål, og øh, der tror jeg igen, hvis man vil have rettet noget til som træner, så er det, så er det jo måske sådan nogle ting her, og der kan man bare ikke få... Øh, få fat i spillerne, og det er jo det, kulissen også gør, øh, hvad kan man sige, negativt for, øh, for trænerne. Øhm, så der er jo ikke, der er ikke ret mange decinger, man kan give videre, hvis der er et eller andet, øh, der skal rettes med det samme, eller nogle ting, der lige skal ændres. For eksempel på en dødebold, hvis man ikke vil stå de der fem i zone igen, øh, det er svært at ændret øh, lige pludselig, fordi der er den lydkulisse, der er, at man ikke kan få fat i spillerne. Er det derfor, at vi ser de her sædler? Nogle gange så ser vi jo vindskiftninger, at ja, der kommer en ind til en spiller, ja. og det ser jo så dumt ud, men det er jo simpelthen, fordi at det er den nærmest, det er den klareste kommunikation. Lige præcis. Vi så også en Frederiksen med keep attacking for at give et signal, men... Der kan også sagtens være øh, øh, lavet en plan øh, undervejs med, at der er lige en, en spiller, der skal lægge sig ned, simpelthen, mm. Fordi der skal være et stop i spillet, så man kan få nogle dosinger. Altså alle de der tanker gør så også, øh, for at, at, at få videregivet noget information. Men det er, jo, det er jo en del af gamet, hvis man tager ud over landets grænser, kommer sydpå, mm. så er der jo bare mere larm, øh, mindre kommunikation på banen. Så det er jo vel, på en eller anden måde, så er det jo på en eller anden måde to forskellige sportsgrene. Altså når man spiller i den ene uge mod, øh, ikke, for, ikke, ikke for at med øh, Silkeborg med noget, men hvis man møder Silkeborg <laughs> i en ene kamp, og så, øh, og så har sådan en kamp her. Det er jo nærmest to forskellige sportsgrene. Øh, ja, det kan du sige. I hvert fald tror jeg, for trænerne er det, er det to forskellige ting. Øh, jeg synes jo, det er imponerende at se et hold øh, kunne udføre en øh, gameplan, når der er larm, hvor trænerne ikke kan ændre noget undervejs. Det synes jeg jo, så, så har man jo virkelig gjort sit forarbejde godt som træner, synes jeg. Øh, noget andet er, når man kan give det sænger undervejs i en kamp, hvor der ikke er nogen tilskuere. Det er et andet job for dem. Altså, det, det må vi sige. FCK de kommer så op på to øh, på 1 på kan man sige, endnu en standard situation. Mikkel var endnu og berørt uh, lidt tidligere, da det her hjørne det ender på, på bagstolpen til ham, er øhm, Igen, Mikkel sagde lige før, at der, der sker noget, at den kommer på bæreste. Men det, for mig ligner det igen, at, at, at, at, at, at han står fuldstændig alene. Altså som om, at man ikke følger med igen. Det er vel ikke godt nok, altså, Nej, at, det... at man ender endnu i en situation for Brøndby's vedkommende på, på en standardstation, hvor, hvor man giver den så lidt. Nej, men det er jo også noget, jeg tror, Niels Frederiksen vil tage fat i uh, til dagens træning. Uh, netop de ting. Men det kan jo også godt være, at de måske skal overveje, om det er det rigtige, de gør. Fordi hvis, hvis der er tre, der følger med, og de løber fremad, og, og han kommer på bærste rum, og der ikke er nogen med der, og den bliver flækket videre, jamen, så står han jo fuldstændig fri fordi der er ikke nogen til at dække, plus at den der står i de bærste zoner, måske bliver lukket lidt frem, fordi der kommer en lidt lav bold, så de agerer ud fra det, i stedet for at agere ud fra, hvor bolden den egentlig kommer og bliver i deres zoner. Så det er jo noget med, at man bliver revet med i de situationer, der er, i stedet for at blive i de zoner, man skal blive i, og så ser man måske mere bold, end man ser mand, man ser mere bold, end man ser sin egen zone, og har den tålmodighed og mod til at blive der, hvor man skal blive, og så bliver man pludselig revet væk fra tingene. Altså jeg har spillet på hold, hvor det nærmest var en taktik at lægge et hjørnespark på, på forste, som så skulle snittes videre, mm. for at få den her effekt af, at man måske slipper sin, øh, sin markering. Jeg siger ikke, at det var det, der skete i går, men, men det kan jo også være et, et, øh, et taktisk greb, man bruger. Vi går til halvleje i går med, øh, ja, med, med to rids, og hvem, øh, hvis vi kigger sådan på selve spillet i går, Mikkel, på første halvleje, når du sidder på stadion og, og har kigget, hvem, øh, hvem kunne egentlig være bedst tilfreds med den her intense første halvleje? Ja, det, det kan FCK vel, øh, når de går til pause med to 1 tænker jeg. Ja, det, det er jo det, der tæller et eller andet sted. Men rent på bolden var de, der var den jo rimelig lige Ja, jeg tror et eller andet sted, undskyld mig, jeg tror, de var ret lige glade med, hvad de gjorde på bolden. Altså lige præcis sådan en opgør. Øh, selvfølgelig er der nogle ting, som, øh, hvor de kan se, at der kan være nogle øh, åbninger og øh, osv., men det tror jeg faktisk ikke, de tænker specielt meget over. Altså jeg tror, de tænker mest på det her med ikke at få ære for meget væk. Og så tror jeg, de selvfølgelig snakket om, om standarderne. Altså det, er jo, det er jo frygteligt at lukke mål ind på standarder, når en kamp er fuldstændig lige. At man så skal tabe på en standard, det er jo ikke noget værre. Så det bliver der måske snakket om. Jeg tror, tingene på bolden osv., der kører de lidt i det samme flow, som de har trænet på i løbet af ugen. Hvad med det selv, hvis vi kigger på det, på det tekniske niveau? Fordi vi snakkede om inden, at øh, den her intensitet, den kan godt gå ud over selve, selve spillet. Synes du, det gjorde det i, i, i første halvleg i går? Ja, Jeg synes, der var en del øh, fejlpasninger. Jeg synes, der var en, øh, ikke det flow, som man, man kunne forvente. Uh, jeg synes, det var sådan, ikke de der fodbold men det var sådan lidt, øh, lidt, lidt frem og tilbage. Øh, så, så det synes jeg, det gjorde. Så det, men, men, men sådan er de her kampe, og Mikkel har jo ret i, det gælder om, at kan give noget væk, og det gælder om at, at tage de ting, der er... Og man ved jo, at standarder, det er jo en rigtig god gave at få, specielt hvis man er, er, er, er dygtig til det. Og det er både Brøndby og FCK, de er jo dygtige til, til standarder, så øhm, overraskende bare, at, at de var så dygtige mod hinanden, og de begge to er, er, er, er gode til det, og har de spillere, de har til både at og hætte ind, men også forsvare. Men kan man ikke vinde meget ved at... Nu siger du, sådan er det, fordi de her kampe er meget, øh, altså med høj intensitet. Men kan man ikke vinde meget ved at være god på bolden? Altså stadigvæk få, få spillet kørt rundt og sætte mere fokus på Selvfølgelig. det også? Selvfølgelig kan du det. Øh, men, men der løber også 11 spillere rundt derinde, der tænker, jeg må ikke lave fejl, jeg må ikke lave fejl. Og det tænker de garanteret, når der sidder så mange mennesker og, og, og kigger. Så er det nok den første tanke, de har, desværre. Tror du også, de gør det, at de er mere rutineret Ja. Jeg tror, jeg tror, jeg, ja, den tror jeg aldrig, de smider helt. Okay. Øh, det kan godt være, at, at de selvfølgelig er blevet vant til, at der er mere tryk på osv., og, og man skal slippe bolden hurtigere. Øhm, men jeg tror aldrig, man slipper den der med, at øh, jeg skal mig ikke lave den første fejl. Men sad du også og tænkt det som, eller sad, nu håber jeg ikke, du sad på banen, men, øh, men den, dengang du spillede, fordi som, mm. som offensivspiller, der har man trods alt en anden tilgang til selve situationerne og spillet end uh, hvis du er en, en nede i en firbejler i, i bagkæden, hvor du hvor en fejl kan koste. Jamen, det starter jo dernede fra. Altså, de offensive spillere har, har jo mere frihed til at lave fejl. Uh, så det er da de, de defensive spillere, og måske også målmanden, som spiller en lille smule mere safe, end han vil gøre, hvis de uh, uh, spillede en, lad os bare sige, en træningskamp. Så, altså, så det kan Benny jo bedre svare på, men der er der nogle af de defensive spillere, som ikke spiller sådan øh, til dagligt, synes jeg. Altså, der er nogen, der tager nogle, nogle øh, fuldstændig øh, sikre løsninger, i stedet for at kunne spille lidt. Jeg synes faktisk, at nu skal jeg ikke rose om alt for meget, fordi jeg har, har, har trænet ham. Men, jeg synes, men, men, men, øh, men Kevin Schempe, deres nye øh, midtstopper Brøndbys, jeg synes faktisk, han prøver at være ret cool på bolden, og det er jo også hans stil. Øh, så jeg, jeg fulgte jo ham lidt ekstra. Jeg synes ikke, han var sønderlig berørt af kulissen, og sådan kender jeg ham heller ikke. Altså, han er ret kold, og det er den måde, han spiller på. Øh, og nogle gange er han jo ved at lave øh, småfejl, som kan koste, men han for, for han for stort set altid reddet sig ud af ilden. Men det er den måde, han spiller på, og den måde, øh, synes jeg faktisk også, han prøvede at spille på i går. Det var, det var jeg lidt imponeret over. Jeg er helt enig, jeg, hvis vi lige skulle tage ham øh, første kamp... Jeg synes også, han, øh, han viser, at han er rimelig kølig på bolden, at vil gerne spille den ud, og øh, mm. er jo heller ikke bange for at få den i, i pressede situationer. Så det var, jeg var da personligt overrasket, du skulle til at sige noget, ben. Nå, men men ser du hvad der spillet 5-7-8 minutter, hvor han prøver ligesom at drible mellem to FCK'er, øh, på, på egen halvdel, ikke midt på egen halvdel, næsten ikke så langt fra midten alligevel, men, men, men, men hvor han prøver at drible mellem de, de, de to FCK'er, ikke får et frispark på den, men, men, men det viser jo bare mod til at, til at, til at ture og at gøre det. Så der synes jeg jo så også, at man kan se en lidt forskel på, at måden de gerne vil gøre det på, ikke? Og, og, og lidt system i det, at, at Brøndby vil gerne bygge op med tre, det skal være de, de sideordnede forsvarsspillere, der skal føre boldene frem, og skal ture føre boldene frem, ikke? og det har han jo helt klart fået at vide, at, at du, må bolden, du må godt føre bolden frem, og, og, og det forsøgte han. Ja, og det er, også, det er også vigtigt for Brøndby's opspil. De havde jo i sidste sæson, uh, Antoni Jung, som som bare kunne det der med at føre bolden op, og så havde, hvis Brønby er nede, hvis de, hvis de byggede spillet op nede fra ham af, jamen så kom den stille og roligt sikkert frem, så, så der er også behov for det her, men der der anden halværdigt starter i går, der, der må man sige Brøndby starter jo helt fantastisk igen for øh, FCK smidt noget i hovedet øh, mm. der har været otte hjørnespark på det tidspunkt og fire af dem havde givet mål ja. det, er jo, det er jo et dødsboldspecialitet, det er jo helt vildt <laughs> at, det kan, at det kan være på den måde i går yeah. Det, det er det. Og nogle gange så... Hvad siger du til hovedstødet? Fordi hvis vi tager... Ja, jeg synes, det er et godt, jeg synes, det er flot hostødet. Ja, fuldstændig enig. Og, og, og han, er jo, han er jo ekstremt stærk på de her standardsituationer i, i begge ender. Altså nu er jeg godt, nu lavede han en assist til Kutsulava i den anden ende før Rossted, Men sådan er det. Jeg synes faktisk på de, på de offensive standarder, der er han ofte deres target fordi han er så dygtig. Det viste han også i går. Altså, det er jo ikke et nemt hovedstød at stanken den ind derfra. Men han er utrolig god til at time sit løb. Han er i god, utrolig god til at reste sig fri. Og så, og så hætter han godt. Altså han henter klogt. Og det har, det har jeg selv smagt, da vi spillede derude sidste år mod Brøndby. Der scorede han også på hovedet. Så han er dygtig til det her, og kunne klare sig selv. Men igen, så er der garanteret noget i når FCK de skal evaluere den her kamp, at de ikke er tilfredse med, øh, med at indkassere selvfølgelig efter en standard, efter at der er gået to minutter af anden halvleg. Øhm, ja, hvordan men, ender det men, ved gameplanen for ens? Fordi man har, man har jo en gameplan, når man går ud til anden halvleg, ja. og den bliver jo så ødelagt ved efter ja, hvad, to minutter? Ja, det tror jeg faktisk ikke, den gør. Det gør den ikke. Altså nej, øh, fordi... Jeg tror ikke, at der bliver ændret som sådan en gameplan, når, når, når kampen er så tæt. Der tror jeg bare, at man siger videre, og vi fortsætter i, i det samme. Øhm, fordi det vil også være utrolig mærkeligt at ændre en gameplan undervejs i en kamp, hvor man i øvrigt ikke kan få fat i spillerne. Øh, så jeg tror, at de holder sig til det, de har snakket om i pausen. Øh, og så, øh, jeg vil ikke sige, øh, lukker øjnene og håber på det bedste, men, men håber på, at spillerne kan udføre det så godt som muligt. Og så skal vi, hvis vi også hopper frem til, til netop det mål, som du havde som, uh, som din rundens detalje efter 68 minutter, hvor Victor Christiansen sender en, en flad bold på tværs, til Jonas Svendt, som så scorer sit, uh, sit andet mål i kampen og i oplægget til, uh, til i dag nu her, så, um, så har jeg skrevet til jer, at Victor Christiansen løber i ryggen på forsvaret og vi ser en Rosted, der buser op og egentlig bliver sat ud af det her spil. Um, og der er det første, jeg tænker på, det er Hvorfor skal han så langt op? Hvorfor skal han følge sin mand så højt op i banen og efterlade det rum, men omvendt, så kan man sige, så er det sliman der skal følge med den anden vej. Men, men det ved de gerne, fordi de spiller med tre med centrale forsvarsspillere. Så de, så de skal presse fremad. Og så har du stadigvæk de andre inde. Der hvor problemet er, at vi ikke kommer længere ud med Maxø. Maxø skal længere ud til højre. Og det vil sige, når bolden kommer derud, så er det ham, der har ansvar for at komme derud. Og så kan Tjemme komme kom af i midten og stå derinde og få dækket af. Så, så når du spiller med tre centrale, så vil du skubbe fremad i de der rum, fordi ellers så kommer du i undertal. Men der havde ikke gjort noget i går, hvis han havde overladt. Fordi det, det sker alligevel så langt væk fra mål ja, ja. i går. Men, så hvis, hvis, han havde over, hvis Rostad havde overladt øh, den situation, fuldt ham halvt, overladt og bakket tilbage, men, så men, den situation vel aldrig lige præcis, Men det er jo lige præcis det, man ikke kan via kommunikation. Ja. For du kan ikke høre sidemarkeren hmm. øh, og... Øh, du kan ikke overgive en situation via kommunikation. Så skal det simpelthen bare være så tydeligt, at han, han overgiver den til ham. Fordi han kan ikke få fat i ham, hvis ikke han kigger på ham. Øhm, så, så du mener ikke, det er en fejl, han laver? Jo, men det er ikke en fejl. Ko kommunikativt. Øh, så skulle han være bløde nede i, i træbarkkæden, men det er ikke sådan, som Benny siger. Det er ikke sådan, som de spiller. Øhm, men vi må også rose FCK for at, altså virkelig at få splittet dem ad med modsatrettede bevægelser osv., men når man kigger tilbage, så, så tror jeg, at Rosted, Han gerne vil være blevet i træbarkkæden, og så bare taget imod det løb fra Victor Christiansen. Men når han så endelig gør, som han gør, så er der jo en mand, der skal tage det tage løb, fordi Victor Christiansen tager jo løbet, han spiller den ud, og kommer om ja. i dybden. Der har vi så en, en, en midtbanespiller i Slimane, der ikke følger med. Og det er ikke fordi, at altså nu skal vi ikke finde søndebukken overhovedet, mm. fordi omvendt er det jo så også virkelig godt lavet, som du selv siger, af FCK'erne, der lykkes. Og det er jo nogle spillere, mm. deres venstre bag, som, som laver det her... Uh, flotte mål hvad, hvad, altså, hvad, hvad kan man sige til hans uh, Præstation yeah. i, det, i det øjeblik ja, Det er jo en spiller der er blomstret op under Jes Thorup Og man kan jo tydeligt mærke at, uh, at Thorup ser et stort lys i ham Han har givet ham masser af chancer uh, Jeg synes også at han kvitterer og spiller godt altså, han, spiller, han spiller voksent uh, allerede uh, Så jeg, uh, jeg er også vild med ham Som, uh, som type Øh, og når han begynder at få point på kontoen som her via assist og via mål på et eller andet tidspunkt Jamen så, så bliver det jo fremtidens vensterbakke i FCK, det tror jeg ikke, der er nogen tvivl om Så han har lukket, han er lukket øh, snakken ud på deres Jo, men, øh, men det er heller ikke mere sort og hvidt end, end, end vi skal gøre det til Fordi det er jo et fantastisk mål, det er et fantastisk løb, det er et fantastisk indlæg Men han har også lige været med til at koste målet til 2-2 Hvor det er ham, der taber duellen til Rostadet, hvor der er, han scorer så, så man kan så sige at Hvis nu kampen bliver 2-2 Så er det lige pludselig at han ikke følger sin markering At vi, vi husker ham for ikke? Nu husker vi ham for det her Og det er jo super fedt uh, Også for sin unge spiller at få den uh, uh, Den ros og, og, og kredit for det uh, men, men, men fodbold er bare meget sort og hvidt og, og, og det er det sidste vi husker Og det er det her uh, ja, sådan Men sådan er det har, vel Ja ja, men han har lige tabt en duel Hvor der er Brøndby lige scorede 2-2 uh, To minutter inde i, uh, i anden halvleg, uh, Hvor man ikke følger sin markering men, men, men, det her, det som jeg sagde før, det var min dagens detalje. Jeg synes opspil og timingerne hele var super godt, og bryndbe bliver splittet på den. Øhm, og så kan man altid sige, men som du siger skal han så højt op, men det er også splitsekunder, man tager øh, en vurdering om om Rusda han skal helt derop, øh, eller om han skal blive der. Øh. Men når, når han sidder på taktik med at vide, husk nu at presse fremad, af, husk nu at presse fremad, og der kommer sådan en duel, så presser man jo fremad, og så kan det godt være der er to forsvarsspillere derinde der har råbt, på ham, bliv, bliv, bli", ikke, men han kan ikke køre det. Ja, og sådan er det jo, når, når, når der... Altså, der bliver jo ikke noget fejl, men omvendt så må vi også bare rose efter kurs. Ja, det synes jeg, opslag. vi skal. Jeg synes, vi skal rose smålet. Lige præcis. Og en spiller, jeg har været meget efter, før han også på grund af det store talent, han har, det er Mo som, som jeg synes var... Ja, han har jo det her kæmpe talent, men jeg synes i lang tid, at jeg hele tiden synes, at det var lige ved at næsten. Og, men jeg må bare sige, at de, i går, når jeg sad ude på stadion og jeg sad ud og så kampen, og da jeg så kom hjem, så genså jeg den, for lige at få den her oplevelse af, en anden oplevelse, når man ser den på tv, og jeg må bare sige, synes han var en fornøjelse at se i går, Mikkel. Du sad også derude i går, hvad, hvad var dit indtryk, og hvad siger du til hans præstation? Jamen, jeg har, jeg har været fan af ham i lang tid, fordi jeg synes, han, øh, han har jo noget, øh, folk betaler for at komme ind og se, fordi han er så optimistisk i sin spillestil. Øh, han... Øh, vender stort set altid fremad. Uh, han udfordrer stort set altid. Um, og så kan man jo sige, hvad, hvad er det så, der mangler? Han uh, er det, blevet klogere. Ja, han er også blevet klogere, men han er, altså, han er også blevet... Altså, alle hans uh, ting, det er totalt i, i højintens mode. Uh, og derfor ser vi ham også tit blive skiftet ud efter de der 65-70 minutter. Der er simpelthen ikke mere tilbage i tanken uh, på ham. Og det er måske... Det er måske der, hvor han mangler at kunne lægge endnu mere på. Plus der er sådan det her, det her øh, slutprodukt, som vi alle sammen snakker om. Øh, der mangler han stadig også lige en lille smule finesse, kan man sige, foran kassen. Øh, skal lave flere assists, skal lave flere mål. Øh, især når han kommer i så mange favorable øh, positioner, som han gør. Der mangler han, der mangler han stadig lige at, at, at kunne lægge øh, den sidste detalje på før han kommer helt op i, i en fed skala. Men han er jo, han er jo på vej. Ja, altså man kan sige, afslutningsfærdigheden, er de er familie med Vinicius og støvling. <laughs> altså han har alt det her, som han, han mangler lige det sidste, han kan lægge på, men så kan han også blive rigtig, rigtig giftig, ja. hvis han får lagt det på. Ja. Øhm, en af Brøndbys, kan man sige, styrker, også i, i, i sidste sæson, det er jo det her spil i, i længderetning, hvor især i sidste sæson, hvor man havde Lindstrøm og, og Ure, og Ure var ikke med i går, på grund af, at han havde et, et vrid i knæet. Synes du, Benny, at, at, at de manglede ham? Fordi jeg vil sige, der, var, der var til tider, i, specielt i første halvand, måske over hele kampen, hvor jeg synes at de mangler at tro i dybden. Synes du, de manglede ham i går? De manglede i hvert fald en til at løbe i dybden. Øh, og, det, og, der, det er jo, og han elsker jo at løbe i dybden. Han kan godt lide det. Øh, og det er jo ikke de fleste spillere, der kan lide det. De, de fleste spillere vil jo gerne have bolden i fødderne, og vil helst ikke løbe i bagrum. Øh, og og der, det kan han godt lide. Øh, og, og, og det synes jeg, de manglede lidt. Øh, at true lidt den vej ned. Og få ligesom vendt øh, FCK's øh, forsvarsspillere i, i, i modsat retning. Øh, så, øh, så helt sikkert, de, de mangler i hvert fald en type, der kunne løbe mere dybt. Også bare det der med, at... Øh at FTK havde en spiller, som de skulle respektere, øh, så de måske ikke sådan rent psykologisk, og også rent offensivt, kunne bare kunne buse frem. Mm. Fordi, synes du, de manglede ham i går, når du, da du sad derude? Ja, det, det, det synes jeg. Øh, og så synes jeg, øh, Pavlovic er, er jo dygtig med spillet med ryggen til mål, og få den op på, på brystkassen og, og spille videre derfra. Men hans tekniske færdigheder nede ved, ved fødderne, de er simpelthen for mangelfulde er øhm, vi det blev udstillet, udstillet i går ja det synes jeg lidt altså, han har også en afslutning hvor han ikke rammer bolden simpelthen. Altså, og det har vi jo set før det er Faktisk en stor kæmpe chance så der mangler jo noget der der mangler noget, simpelthen noget fart også, som man kan spille på lidt af hvert altså, han er jo en, en opspilsstation og det synes jeg faktisk han er rigtig dygtig til og jeg synes han holder fast i mange bolde øhm, men så mangler vi jo en der tror bag i Hedlund øh, forsøger jo synes jeg Uh, man har også et par 8'ere på midten, som, som heller ikke rigtig har den der på ryggraden i, i Karpis. Er jo ikke en, en dybteløber. Han er også en, en spiller, der skal have bolden i skoen videre. Uh, Greve kan måske lidt af hvert, uh, men det er meget, meget nyt for ham allerede at altså, komme ind i sådan en stor kamp. Uh, Så so, so, der mangler selvfølgelig noget i, i, de, i den retning der, og der er, der er uger bare uh, eksceptionelt dygtig til at, at løbe dernede. Hvordan synes du med en af de her udfordringer, som, som Brøndby kunne have i går, eller i går, nu sidder vi som mandag, og det kan være, at I lytter, og I sidder og hører den en, en anden dag, men i søndags, øhm, fordi de har en midtbane med, med Capis, Burkite og Greve, de er jo ret nye, eller de er nye på den, på den midtbane, og, og hmm. når man er i den her kulisse, man kender ikke hinanden... Øhm, man skal også have det til at fungere. Man skal lige lære hinanden at kende. De har nærmest flere kampe nu, end de har træninger sammen. Ja. Hvordan synes du, det fungerede i går, når du kigger på deres præstation? Jeg synes... Jeg var overrasket over både Tjempe og Greve starter. Og det siger måske for mig en lille smule om, at Nils ikke har den store tiltro til dem, der spillede før dem. De havde virkelig brug for... For de to, siden de allerede kommer ind og spiller den kamp. Øh, Greve synes jeg har Altså han er jo en fighter. <tøk> øh, Kevin har vi været lidt inde på. At han, øh, han spillede faktisk øh, som, som han er som spiller. Øh, og øh, og, og det, det synes jeg han gjorde godt. Det jeg synes jeg måske Brøndby manglede, når de spiller med Pavlovich og ikke øh, med uger. Det er indlægspillet. Altså hvorfor øh, forsøger man ikke at, øh, at få Pavlovic op mod Bøjlesen for eksempel? Fordi Bøjlesen er en sindssygt dygtig øh, spiller, men det er jo ikke i luften han har sin spidskompetencer. Der er Koczolava øh, markant bedre, men man kunne måske have lagt Pavlovic over omkring Bøjlesen og så fået nogle flere indlæg mod ham, hvor han er øh, markant stærkere end Bøjlesen er. Og det synes jeg ikke, Brøndby øh, var specielt dygtig til at spille på Pavlovics styrker. Og det er også, at man kan også sige, at hans, at man kunne også have udfordret ham i selve bagrummet. Bøjlesen var heller ikke verdens hurtigste Nå. spiller hvilket jo kunne have, givet de her, kunne have givet en ekstra force til, til opspillet. Hvis vi kigger på, at nu nu nævnte Mikkel Tjempe Greve, starter fra start i går. Hvad tror du, han kan tilføre, Benny, til, til det her brøndbyhold Fordi jeg synes også, det er ret specielt, at vi får et derby første kamp. De er lige kommet til i, ja, det nærmest torsdag eller fredag, og, og spiller allerede fra start. Øhm, de har godt nok Radosjevic ude ja. med, med sydom, så det gør også, at øh, han ville have startet inde på midtbanen. Ja, og Frandrup på en, en vingbak. Lige præcis. Ja, ja. Jamen, hvad, fordi det, det skaber også bare en helt anden dynamik, men hvad, hvad, hvad tror du, Greve kan tilføre det her det her Han har udviklet sig, Randers til, mm. ja, til at blive en profil i, i Superligaen. Jamen, han kan forhåbentlig tilføre noget dynamik og, øhm, og være den mand, der også kan komme ind i boksen, ud over de angriber, der er der. Det kan man se at han ligger lidt op på den 10. position i går. Så, så helt sikkert en, en, en spiller, som jeg, jeg, jeg tror, at de forventer, at skal komme i boks. Og være en, en, en måske også, der kan sætte tingene, så når vi kommer op på angriberne, får lagt af. Og så skal han være med til at fordele tingene derfra også. Og så komme ind i anden galede i, i, i boksen. Og forhåbentlig få, få skåret nogle mål for dem også. Men, men, men, men, men jeg tror, at han skal... Han skal være sådan en dynamisk spiller deroppe og være måske lidt, lidt kreativ i, i, i nogle af tingene. Og så nævner du selv, uh, Tjempe, som, ja, som du havde i, i forholden i, i Lyngby. Uh, spiller egentlig en, en, en okay første kamp i går. Oh, det er en meget svær kamp at få som, mm. som første kamp. Men kommer fint fra det. Hvad får uh, hvad får i ham? Nu, har du, nu kender du ham jo, så nu kan du jo uh, fuldstændig åbne op. Ja, uh, jeg synes, at uh, så er det spot oven til det træmandsforsvar. Om um, han skal ligge i venstre side eller i højre side, det må, det må Brøndby finde ud af. Han, han kan begge dele, uh, men han er uh, en spiller, som er cool på bolden. Enorm springstyrke. Ja, det ser vi også på... Ja, er fuldstændig vanvittig springstyrke. Uh, og uh, uh, hurtig, uh, stærk stærkt på kroppen. Uh, han, har, han tager nogle blunder nogle gange, altså hvor det ser ud som om, at han, øh, han er no, alt for nogen chelange på bolden. Men som jeg også sagde i starten, han får stort set altid redder kastanjerne ud af ilden. Men når han ikke gør, så koster det ofte. Ja. Øh, og øh, og, og det, har vi jo, det har vi jo haft med ham i lang tid i Lønby, at øh, det er dernede, der koster øh, fejl. Øh, og det skal vi have barberet væk. Det er noget øh, med så altså og, koncentration. Ja, det kan man sige. Øh, det er nemlig lige præcis koncentration, og øh, at være fuldt koncentreret i alle 90 minutter. Fordi han har lavet nogle brøller for, for Lønby før i tiden. Øh, det tror jeg ikke, han kommer til nu. Altså, han har lært det. Øh, hans, han havde stadig en enkel en i går, hvor han begynder at stå og vade lidt i den, osv. Men for at redde kastanden ud i den, hvor han faktisk bare kunne have spillet simpelt. Men det er ikke hans stil. Så de køber også ind på en stil med en, en midterforsvar, der er rolig på bolden, og det har de savnet siden Jung han er øh, forsvundet derfra. Så jeg synes, det er øh, en, en spiller, som jeg tror, øh, Brøndby bliver rigtig, rigtig glad for, når han kommer endnu mere ind i det. Jeg synes i hvert fald, det så fint ud i, i søndag, så vi må se, hvad, hvordan det byder så fremadrettet. Hvis vi kigger på, øh, på jeres kampen spiller i, øh, i, øh, i darpid her, hvem, øh, hvem har du så, Benny? Det er jo meget let at gå med, kan man sige, med en, der har skåret to mål, men øh, der kan også være mange andre faktorer, der spiller ind. Jamen, jeg synes faktisk, at Dharami i den tid, han er inde af, er af FCK's man of the match. Det synes jeg, han er. Jeg synes, han er, som Mikkel siger før, han er, han er farlig, han vender fremad og, og mangler sit slutprodukt, men jeg synes faktisk, at han er, han er en af dem, som, som, som lige gør det ekstra i sin kamp der, der også lige får for fansene mere med. Så han er, han er for mig en, en spiller, der har X-faktor, og viser det i en kamp, der er, er svær, og hvor kulissen er stor. Og det, det, er jo, det er jo der, jeg synes, man skal vise, at man har X-faktor. Det er jo i sådan kampe. Det er jo ikke i de kampe, man kan så sige, uden at, som vi sagde før, skal forklare noget af det, fordi de er jo svære nok i sig selv. Men, men, men i de her kampe her, hvor det er, at... Øh, at øh, der står meget på spil, der er mange øh, tilskuere, øh, der er store forventninger, der er højt pres øh, på, på spillerne, så, så, så, så det er det jo de kampe, man skal, man skal vise, at man er dygtig. Benny, jeg elsker, at du siger det der, fordi det er lige præcis sådan, jeg har... Det, det kan godt være, at man er, man er kampspiller mod Silkeborg, og igen, der er ikke noget imod... Nu tager den bare for at være en oprykker, Viborg osv., men når det er de store kampe, og man er, man er en af de større spillere, og nu større talent... Jamen, så, så er det der, man skal vise sit værd Og det synes jeg også, han gør i går. Så jeg har ham faktisk også. Men Mikkel, hvem, har, hvem har du? Jamen, jeg synes, det var totalt sportovrende. Altså, øh, jeg er også vild med ham. Og, øh, og den måde, han er helt uimponeret over det her. Og, og bare spiller sådan, som han nu engang gør. Øh, og så, øh, som jeg sagde i starten, han er bare en spiller um, som sælger billetter. Og det betyder også noget. Og det er ikke noget cirkus-show. Altså, det er ikke cirkus-drami. Øh, fordi han skal, skal vise alle, hvad han kan, men han gør det på en effektiv måde. Og det er jeg vild med, at der ikke er noget, øh, øh, hvad kan man sige, et show over ham, hvor han laver nogle ting, som ikke er effektive, bare fordi, at han skal vise øh, hele sit potentiale. Han gør det effektivt, øh, og det kan jeg godt lide. Det elsker jeg ved spillere, som er, er show mennesker, men på en effektiv måde. Man kan sige, at hvis sammen det han laver 20 mål på en sæson, så bliver han den dyreste sæson, ja, der spiller nogensinde i Danmark. Det er jo det der mangler. Altså det er det, er det der mangler. Så det er det der skal lægges på for mm. at, men der han er jo blevet rygtet væk. Han er blandt andet til Milan. Jeg, jeg synes ikke han skal tage afsted, fordi jeg synes skridtet til Milan er for stort. Jeg synes, hvis han skifter, så skal han måske tage en et mindre hop du smiler lidt? Men... Ja, men jeg tror ikke, han siger nej, hvis Milan ringer. Men er det, uh, det gør Jo, men det gør man jo ikke. Uh, det, det er der jo ingen uh, fodboldspiller, der, der gør. Hvis Milan ringer, så, så siger man, uh, hvornår? Uh, ved du her jeg kommer. Så, så han tager ikke, han, selvfølgelig tager han afsted, hvis er, han får muligheden for det, og man kan så sige, er det ikke også ved at være tid til, at han skal afsted? Altså, vi kan godt snakke om, at han måske et år mere kan udvikle sig til, men... men, men, men, men, men, men kan han ikke også udvikle sig videre i et andet sted? Og så kan man så sige, får han lov til det, og det kommer jo så an på det niveau, han kommer hen til, fordi at hvis han kommer til Milan, så får han ikke tid til at måske at udvikle sig på samme måde, som han gør i FCK. Men, men ja, jeg tror, at fodværspillerne, så de, de er jo deres egen lille forretning, og, der, og hvis han får muligheden for at komme til Milan, så, så, så vil jeg bare tage afsted, hvis jeg har ham. Han bliver rigtig farlig, hvis han kommer til Milano, modbyen Milano, men i hvert fald Modarami, han får... Kampen spiller fra ja, alle os tre, og øh, det var alt fra første halvleg Efter en lille skiller, så er vi tilbage med de andre kampe i Superligaen. Her i anden halvleg der skal vi kigge lidt på de andre kampe, der var i Superligaen. Men lige inden vi springer ud i det, så har vi jo Mobile Pay som sponsor, og i, øh, i den forbindelse, der kunne jeg godt tænke mig at høre lidt om de her bødekasser. Nu kigger jeg over på dig, Benny. Du var jo et sm smut forbi, øh, ja, hvis jeg udtaler det korrekt nu, Shrewsbury Town fra 1996 til 1998. Der kunne jeg egentlig godt tænke mig lige at høre lidt om, øh, hvordan, øh, hvordan det her bødekassesystem, det fungerer derovre. Er der nogle... Øh, Fungerer det på samme måde, som det gør hjemme i Danmark? Nej, det gør det ikke. <coughs> og det gjorde det heller ikke, da jeg var i Dordrecht i Holland. Der var heller ikke nogen bødekasse. Altså selve holdet har ikke en bødekasse. Hvordan fungerer en, det så? Øh, får du en bøde, så får du den af klubben. Øhm, og så kan det jo enten være en, en ugløn, eller en 14 løn, eller en månedsløn, du, du får i bøde af klubben, hvis du udbliver fra træning, eller hvad det nu kan være. Øhm, så, så, så, så selve holdet har ikke en bødekasse, i hvert fald ikke der, hvor jeg har været. Har der ikke været nogen af disse der bødekasser, som, som holdet har styrret, øh, ligesom man ser øh, herhjemme. Så der er det, altså, det er jo også den her lidt... Ikke, om det er lier, men, men det er jo den her lidt sjove øh, i, i dagligdagen, man har med alle de her små bøder der nu er. Øh, men, den, men den forsvinder jo så helt... Øh, den, er, den, er, den er fuldstændig væk. Den er der ikke noget af. Og det er jo, man kan så sige, de går jo tit til, til, til, til afslutningsfesterne, eller... Den, den kan de tider, godt finde at holde over i England. Men den kan de sanges holde øh, uden øh, uden den. Øh, så øh, øh, vi, fik faktisk et, øh, vi fik faktisk nogle penge for, for klubben øh, til at, per person til at drikke for. Ja, ja det, det er meget godt, at, at MobilePayers er sponsor her, og de ikke er i, i England, når det ikke findes derovre. Men i hvert fald til alle jer derude, som har gang i et eller andet øh, fodboldhygge, seriøs plan, øh, hop ind og få den her geniale bødekasseapp uh, Mobile Pay Box, hvor du så kan samle alt på et sted og gør det også lettere at og, og få bedre en uh, ja og, og betale dem også på på én gang. Lad os gå videre til uh, til Superligaen fredag aften. Der uh, havde vi jo en kamp mellem uh, Silkeborg og Viborg, de her to oprykkere. Og endelig så fik vi Silkeborg på tavlen Mikkel. Yes. Vi uh, du havde den med i, uh, som som mener jeg som rundt en detalje i sidste uge hvor du uh, og du havde den, at de havde spillet tre gange. 0-0. Ja, den gælder de ikke af siddende på, som det jeg tror, de havde hørt efter. Jamen det er det, hvad, altså det, og så, vi snakkede også om sidste uge, at øh, hvis de i næste kamp tabte, så kunne man sådan kigge lidt på de her, jamen, så har det været måske lidt en semi-start, Men nu vinder man 4-1 mod Viborg. Mm. Så har det da været en, øh, en fremragende start for Silkeborg. Ja, det har det. Øh, Ubesejret og øh, for endelige hul på, øh, på målkontoen i en kamp, som faktisk Øh, som de faktisk ikke dominerer Som de har, har domineret nogle af de andre kampe øh, Men den her gang er de bare effektive øh, Stort set alle tal og stats Siger at, øh, at kampen var lige øh, De havde 12 skud, øh, skud på mål 10 af dem var på øh, mål øh, Viborg der hedder den 16-4 altså, Så det er jo en, en lille smule overvægt i, til Viborg øh, Men de var bare effektive den her gang øh, Silkeborg det må vi sige øh, men, men det var også et spørgsmål om tid Altså, vi har jo set øh, Silkeborg spille på, øh, på, på deres måde holde sig til et koncept. Øhm, og øh, nu fik de hul på byllen øh, Godt nok øh, ikke fra deres øh, topstriker, Helenus, som også var tilbage i, i folden. Men så kom unge øh, Alexander Lind ind og fik scoret til sidst også, som har haft, lad os bare sige, nogle gode muligheder for at få scoret øh, inden da. Men det var også vigtigt for ham Og jeg så også et interview med ham bagefter Hvor han var jublende lykkelig Det er fedt at se når de er så glade Ja men det er dejligt og, og, ja, men jeg, jeg, jeg, jeg kan godt lide Silkeborg Og jeg kan godt lide den måde de, de holder fast i deres stil på Og jeg kan godt lide den måde Det ser ud som om de har lært At den sidste gang de rykkede op øh, I Superliga 1, Hvor de simpelthen var Jeg havde ordet naiv Men det, det så måske en lille smule naivt ud Nogle af de ting de gjorde Uh, og det, det ser ud som om, at uh, det er et mere voksent hold og et mere uh, sammenspillet hold. Og også har fået en defensiv base, som er vigtig, når, uh, når man spiller på den måde, som de gør. Alligevel så overrasker det mig, at, uh, at Viborg de lukker fire mål ind mod, uh, mod Silkeborg. Gør det også ved, ved dig, fordi at det ikke, jeg synes ikke, det er det, vi har set de, de første par kampe. Jeg synes, de virker som et, uh, det er et robust... Nu har jeg ikke set så meget... Uh, første division i sidste år, men de virker som et, et fysisk, robust stærkt hold æh, Viborg, og alligevel ja, så taber man 4-1 Men det er jo et godt jysk jo og ja. fysikken er på plads ikke. Æh, og så spiller de så også noget, noget fint fodbold æh, men man har bare sådan nogle kampe her, hvor, at, øh, hvor modstanderne, de, de, de er lidt effektive, og, og, og man ikke selv lige får de de måde. De har et, et, et skud på overliggeren i starten af kampen, hvor at, øh, der bliver tjekket for varmt den herinde, ikke og, og havde den været inde, så havde de været foran 1-0, og så havde det måske været en helt anden kamp. Øh, så, så det var måske en af de kampe, hvor at man egentlig føler, hvordan kunne vi tabe den her? Vi var, vi var meget mere med i den, end en, en, en resultatet, det siger. Øh, og så står man med 0 point, øh, men... Øh, jeg synes, at jeg synes, at Silkeborg er rigtig dygtig. Og øhm, Kent Nielsen har holdt fast, øh, og han har udviklet, og han har fået lov til at udvikle øh, og bygge på. Og det er jo ikke hver dag, man ser at træner og få lov til det. Øh, men det, har Kent har fået lov til i Silkeborg, det, det synes jeg bærer, det her, det her det bærer rigtig god frugt af. Men tror I, de kan fortsætte Silkeborg? Fordi nu sagde du, at du ikke, du er ikke meget for at sige, øh, for at sige, at de er naive. Øh, jeg kan da sagtens sige det, fordi at jeg har skrevet det i oplægget. Jeg synes, mm. de, de, jeg var også ind og set den i, i parken, en rigtig god gang fodbold. Jeg synes, deres slutprodukt manglede. Og ja, det, det, selvfølgelig har det manglet, at de har spillet tre gange 0-0 før det. Men, øh, men øh, tror du, at det er sådan, det er noget, de kommer til at fastholde i hele sæsonen? Eller er det den der klassiske det, som, som sådan stille og roligt lidt ud? Nej, de fastholder. Nej, men de, de fastholder med at spille. Ja. Men i forhold til, at vi... Ja, fordi jeg, jeg er imponeret over måden, at de har gjort det på nu her til at starte med. Altså, de starter med tre gange kryds, og en sejr nu her. Så de er vel også overrasket. Ja, så altså, du, du tænker på, om de fastholder det her pointsnit, for eksempel, eller om de Arh, går det døde. Vil, det vil være lidt vildt, hvis, altså, ja. hvis de ja, gjorde det. Ja. Det er mere sådan en måden om, om jamen, hvad, hvad forventer du af Silkeborg i den, her, i, i den her sæson? For jeg har personligt Viborg til at ende over ja. Silkeborg. Ja. Men det er jo ikke det, de har vist på selve spillet. Nej, jeg, det har jeg umiddelbart øh, ikke. Okay. Øh, og det siger jeg, fordi at, at Silkeborg har været op og snuse før Viborg. Det har været sådan et, et langt, sejt sej Uh, og det kan godt være, at Viborg de, de klarer sig igennem nu her. Men, men Silkeborg har bare fuldstændig uh, styr på det, de gør. Uh, og selvfølgelig kommer der bum på vejen. Altså, alt andet vil være uh, mærkeligt. Uh, jeg ser dem måske heller ikke blæse igennem. Men, men altså, det skulle ikke undre mig, hvis de får forsneder sig med i top 6 på en eller anden måde. Og jeg ved ikke, hvor, hvor det kommer fra. Om det er deres gode start og så videre. Men det er ikke nemt at spille mod Silkeborg. Øh, både på deres kunst, men de kan, øh, de kan også godt spille på hovedbane på græs, øh, fordi de har det her possession-stil, øh, som, som ikke er specielt nemt for nogle danske hold at spille mod. Altså øh, havde lidt det samme, da de var allerbedst. Øh, det er svært at spille mod folk, der bare flytter bolden hele tiden. Øh, du, bliver, øh, du bliver frustreret øh, som modstanderhold, når du, når du ikke rører bolden. Uh, når du bare bliver kørt rundt i og så osv., og det, det, det kræver noget. Og det er de bare sindssygt dygtige til, uh, Silkeborg. Og det, det er frygteligt at spille mod dem, når de rammer en god dag. Uh, jeg, har, jeg har selv været med til det, hvor det ikke var sjovt. Um, så det, det, det kunne godt være en lille overraskelse, der, der lå og lurede på, at Silkeborg kunne lave et rigtig godt resultat i år. Nu er de i hvert fald på tavlen med, med, med en sejr, eller de har været på tavlen, men nu, nu er det deres første sejr. 4-1, og det var en lille journalistisk brug til den anden 4-1-kamp, der var fredag aften, hvor Midtjylland de tog imod Vejle og sendte dem hjem til Nørreskoven med, med 4-1. Men hvis vi lige tager Midtjylland, så spillede de jo altså også Champions League-kval mod PSV i tirsdags, hvor de altså tabte 3-0. Og der så vi jo, der var markant forskel på et PSV-hold, og et, altså et hollandsk tophold og så et dansk tophold. Men er det også forventeligt, når man kigger ned over selve, kan man sige, value som, som er på 174 millioner euro ifølge Transformarkt på PSV, og så uh, FC Midtjylland, som har uh, omkring 49-50 millioner euro? Vi jo tit uh, sammenlignet os med hollandsk fodbold, uh, men, men, men jeg tror bare, at toppen af hollandsk fodbold er markant stærkere end toppen af dansk. Og så kan man så begynde at tage midterholdene dernede efter. De, de, de tror jeg er meget jævne med den danske liga. Men hvis man skal gøre det sådan helt over, så tror jeg, at den hollandske liga, den er lige øh, et halvt til et helt niveau over den danske, sådan generelt set. Og det vil sige sig, at øh, PSV, Ajax, og så ved jeg godt, at man en gang imellem kan slå øh, Ajax øh, på udebane og gå i Champions League. Øh, det er slet ikke det. Men, men jeg tror bare, at hvis man ser over flere kampe, så vil det altid være, være, være PSV Ajax, øh, der, der vil vinde de kampe øh, over de danske hold. Så jeg synes lidt, at det var... Altså, det var, ikke, det var ikke det, vi håbede på øh, langt fra, men, men, men det var ikke overraskende. og Når jeg selv spillet på Philips stadion øh, en gang for mange, mange år siden, øh, og der tabte vi 4-0, og der sad mine holdkammerater faktisk og jublede i omklædningsrummet bagefter, og jeg smed med flasker, og jeg kunne ikke forstå, at man var glad, når man havde tabt, og så kiggede på mig og sagde, at det her det er en halv sejr at tabe 4-0 her, øh, og ugen efter så fik modstanderne en øreklapser på 8-0 på samme stadion. Så, så det er bare et svært sted at spille Philips stadion. Ja. Hvad, hvad siger du til det, Mikkel? Altså, er det forventet, fordi man bare siger i første halvleg især, hvor de bliver mm. skildadet øh, på nærmest alle parametre. Ja, har du forventet det? Jeg tror, de fik et tempo-chok. Altså, det har de ikke prøvet før, at et, et hold flyttede sig så hurtigt. Uh, og så ved jeg godt, det, uh, der var en masse faktorer, der spillede ind med, uh, med corona og Juninho, der lige pludselig er i og kamp videre Men det er uh, faktisk rigtig, rigtig godt kunne lide. Uh, og det er ikke specielt meget på kampen, men det er Bo Henriksen. Altså uh, efter kampen uh, og før i øvrigt, hvor der kommet alt det her uh, med, at det to-tre timer inden, at deres midstopper lige pludselig ikke kan spille på grund af en karantæne, han har fået i Brasilien. Uh, der er ingen undskyldninger overhovedet. Øh, selvom de har været ramt af diverse mærkelige ting, der er ingen undskyldninger fra Bo Henriksen overhovedet. Og det er jeg vild med. Han kommer ikke engang ind på det. Øh, det kan jeg virkelig godt lide, at, øh, at han bare kigger fremad, og øh, så må vi finde nogle løsninger i stedet for. Det kan jeg godt lide som leder, at man går ud og, og siger det. Og det garanterer også det samme, han har sagt til sine spillere. At man så får en, en, en klapser på 3-0, det er bare fordi, man møder et hold, der, der var markant bedre på dagen i stort set det hele, det må vi bare sige. Men jeg kan godt lide, at han ikke kommer ind på alle de her ting, som de faktisk har været ramt af. Det, det, for mig er det jo fantastisk, at han gør det, fordi det giver også en god tro for spillerne, at, at selv dem, der så spiller, dem tror han på. Så det... Så, så, så det giver jo en masse selvtid til spillerne, selvom de lige er tabt, at, at, at høre, træneren tror stadigvæk på mig, at jeg er dygtig nok til at kunne spille, fordi han har lige sagt, jamen, ingen undskyldninger, fordi vi spiller stadig med nogen dygtige foderspillere, så jeg er også en dygtig fodspiller, så vi lige har fået en på 3-0. Men hvad så med, med selve returopgøret, fordi der... Han var ude og udtale, at, at han kommer og vil vise øh, dansk fodbold fra sin bedste side, så han kommer der selvfølgelig i stærkeste. Ja, ja. Øh, jamen, hvordan? Du, nu siger du bare, ja, ja. Men, men man har fået han, en snitter, også. Ja, ja, men man har fået en snitter på 3-0. Hvis min hvis min egen personlige holdning er, at selvfølgelig skal de da gøre det, men hvordan har du det med det? Jamen, selvfølgelig skal de da, da, da gå efter det. Altså, alt andet ville da være vanvittigt, når man... Når man spiller om, øh, om så store ting, så selvfølgelig skal man da gå efter det. Øh, selvom chancen er ekstremt lille, og det nok ikke kommer til at ske. Men hvordan ville det se ud, ud til, hvis man lige pludselig bare ændrer og, og, og negligerer sådan en kamp? Det kan man ikke gøre. Øh, og de fik en god optagt, så hvis jeg øh, lige øh, hopper videre til, til den kamp, som faktisk blev spillet, så fik de jo faktisk en god optagt. En overligning af en af slagsen mod et vejlehold, som, øh, som ikke så ret god ud. Og der er nogle stats, som jeg har øh, fået ned her, som, øh, som Vejle ikke bliver glad for. Det er meget, meget øh, øh, store forskelle i tingene. 26 afslutninger har Midtjylland 11 på kassen. Vejle har 4, en på kassen. Øh, Midtjylland har 16 afslutninger inden i Vejles felt. Øh, Vejle har en inden i øh, Midtjyllands felt. Og øh, jeg ved, at Karet Falk, han kigger på alle sådan nogle tal her. Han er meget ops på det. Og det her, det er ikke sjov læsning. Der er en XG, der hedder 3,91 til Midtjylland, 0,27 til Vejle. Øhm, så man kan sige, for Midtjyllands vedkommende, der gjorde de alt det, de skulle som en, en premiere til, til den store kamp mod PSV. Øh, men man må også bare, øh, hvis vi skal tage Vejle lidt, sådan lidt ind, det er øh, en meget, meget skidt start, de har fået på, øh, på sæsonen. Der var nogle positive ting i, i, i kampen mod Brøndby, trods alt. Men her der fik de simpelthen en god gammeldags afklapsning. Ja, for det er jo kun mod Brøndby, de har fået... De har jo et point efter, efter fire kampe, og det er jo kun mod Brøndby, de får, de får 2 to. Meget svære start, de har fået på, på sæsonen. Hva, hva, hvad skal vi forvente af Vejle? Jeg tror, de får det svært. Øh, hele vejen igennem, det tror jeg, de gør. Øh, jeg, jeg, jeg har svært ved at... Måske lige at se den udvikling, der skulle have været kommet, øh, efter Kajk Falk er kommet dertil. Og, øh, den kommer helt sikkert, det er jeg ikke i tvivl om, men, men, men hvornår, og er det for sent, når den så kommer? Det, øh, men, men jeg kan ikke lige se, at de, de går ud og vinder tre 4 kampe i strej og, og får noget momentum i tingene. Det, der synes jeg, at de andre hold ser for god ud. Og Midtjylland, de viser, det, det er vel også den klasse, der er mellem et, et top og et, og et bundhold, yeah. som Midtjylland bare udstiller her. De viser jo, at, det, at de er stille og roligt i, i dansk regi, så er Bo Henriksen ved at få det her hold på, på plads. Ja, altså det ligner i hvert fald, at der er kommet øh, meget, meget, meget øh, fin energi ind på holdet, og øh, meget af, af Bos øh, spil og Midtjyllands i som har været det i lang tid, det er energi og power. Og når de rammer det her energi- og power som de gjorde øh, mod Vejle, øh, så er det svært at have med at gøre, fordi de også har de her individualister, som også rammer et, øh, et højt niveau. Øh, specielt Evander, synes jeg, er en spiller, som man bliver nødt til at fremhæve. Det var ikke hans, hans bedste kamp, men han er simpelthen bare øh, vokset, synes jeg, og ser ud som om, han, øh, han godt kan lide at spille, og det er jo en humørspiller. Vi har snakket om ham før, hvor der var været lidt lidt dårlige og så osv., men, øh, men det er en ændret Evander, og en, en, en spiller, som bare har taget takstokken, synes jeg, inde på midten af, af Midtjyllandshold. Men det viser også lidt, hvor meget selvtillid kan gøre, ikke? og mm. tillid for træneren kan gøre, uh, og, og, og den får han jo helt klart af bo. Uh, tillid, og, og nu går du bare ud og spiller dit spil, altså, og, og, og, og så vokser han jo helt vildt i det her, og man kan jo se glæden i hans øjne, når han spiller derinde. Ja, det er, det er han, har bare taget, han har taget det til sådan et, mm. et, et næste level uh, vi glæder os til at se, hvordan han, øh, han tager det endnu længere op. Hvis vi hopper til, øh, til Randers, som tog øh, imod Sønderjyske søndag, så øh, fik vi en Randers-sejr på, på 1-0. Og nu har Randers så 10 point efter fire kampe, Mikkel. Ja. De fortsætter, ja. hvor, øh, hvad kan man sige, hvor, hvor de egentlig slap, øh, også fra sidste sæson. Jeg har ja. roligt, med det blev bare ved. Nu mister han jo også, øh, kan man sige, øh, Mathias Greve, ja. en, en bærende spiller. Der er også, jeg de, større stjerner i sidste sæson. Yeah. Men det er ikke noget problem for... for, for, for vi, vi snakkede om robusthed. Yeah. De har et kompakt hold, yeah. de, de kører videre. Og alle ved, hvad de skal gøre. Øh, selv dem, der kommer ind. Øh, Kehinte bliver også skadet inden kampen. Som, øh, og, og det er vel deres to kanter, Greve og Kehinte, som har, har spillet mest for Randers. Øh, så alligevel klarer de skærne sådan... Øh, stille og roligt vil jeg sige. en dag på kontoret faktisk for Randers, hvis man kan snakke om en dag på kontoret for Randers, men det er vi jo ved at være sådan en lille smule vant til, at øh, de bare har et, øh, et Randers udtryk og er stabile, er svære at spille mod, alle hold der kommer til Randers em de står og siger, at det er et forfærdeligt svært sted at spille, og det bliver det ved med at være, øh, så det er, det er imponerende, at de, de fortsætter, lad os se hvor lang tid det kan bære øh, Kommer der en erstatning for Greve? Det tror jeg. Altså Søren Pedersen, der over deres sportschef, har været dygtig, synes jeg, til at hente spillere, der passer ind. Og det gør han nok i samarbejde med Thomas Berg. Øhm, så de rammer den i øjeblikket, Randers, på, på mange parameter. det må vi bare sige. Ja, og de har, de har jo Viborg i, i næste kamp. Hvad skal vi forvente af altså, Randers? I, fordi nu, siger jeg, nu regner jeg, jeg regner med, med en sejr. Altså det, det er jo uh, efterhånden det niveau, vi er nået til Men jeg tror, at alle dem, der skal møde Randers De, de sidder og tænker Dem kan vi godt slå men, men når de så har spillet mod dem, så er de tabt alligevel mm. uh, så, så Randers er jo en, en, en rigtig svær størrelse At have med at gøre i øjeblikket uh, Og man kan så sige, at Den selvtillid, de render rundt med den, uh, den gør det jo ikke mindre Altså spillerne tror jo nu på, at de ikke kan tabe en fodboldkamp uh, så, uh, så Randers, de, de, de er svære at danse med Så uh, det Altså vi Vivo skal stå meget tidligt op, hvis de skal have noget med i den kamp. Hvad hvis vi vender den om og kigger på, på Sønderjyske? De, de startede ud med at spille 0-0 i Silkeborg i en lidt halvkedelig affære, og så fik de en 1-0-sejr mod Vejle. Siden har de så tabt til Nordsjælland 2-0, og nu her til, til Randers 1-0. De ligger med fire med point efter fire kampe, ikke? Det er, sådan, det er jo vel rimelig Sønderjyske-agtigt. Ja. <laughs> Det, altså, det uden er, at det, er, at, det skal ja. hverken skal lyde øh, på nogen måder, men det er jo sådan lidt øh, Jamen, det det jo. i midten. Ja, det er det jo. Altså, jeg mener i en af de første udsendelser her, at jeg, jeg havde dem faktisk til øh, at ligge helt i bunden. Ja. du havde den... Øh, nu skal jeg lige korrigere dig, ikke? Ja, fordi så, jeg, kom, så kom. Men du havde den faktisk til at være, øh, til at være en, af, en, en af nedrykkerne. Ja. Uden at skulle... Det var jo det var ja. straight top. Og... og øh, det, det har jeg stadig. Altså, jeg ser ikke sådan, øh, de helt store tegninger til, at, øh, at, øh, at Boris, der over har fået sådan helt styr på det, han gerne vil. Altså, han også, øh, når man ser kampene, han er øh, meget sådan, øh, gestikulerende og øh, prøver virkelig at, at, at, at være joystick for spillerne simpelthen, og sige alt, hvad de skal gøre. Især i, i, i kampen her mod, mod Randers, synes jeg, det var tydeligt. Øh, det ved jeg ikke, om jeg er helt vild fan af At den træner, han simpelthen øh, Står og siger alt Hvad spillerne skal gøre, om de skal løbe til højre Om de skal løbe til venstre øh, Der er også nogle beslutninger, at spillerne selv må tage øh, Men det er hans stil, åbenbart og, øh, At være sådan, det kan også godt være Det i starten, når han skal implementere noget nyt Og så videre øh, Men jeg tror, øh, det, eller det ser ud som om At det forvirrer spillerne lidt mere At der står en træner og, og nævner alt Ude på, på bænken, end at de selv skal Tage mm. deres egen beslutning Altså jeg havde det Ja. som spiller, og der skulle stå en med et joystick op i røven på mig, og så ja. få mig rundt. Ja. Fordi det, så der er jo ikke noget frihed til at, til at skulle ja, få sit egen fantasi ud. Nej, så og det, det er også det, jeg mener. Jeg, jeg ser det ikke som en, en fordel, men det kan være hans måde at få det nye ind i, eller hvad ved jeg. Jeg kender ham ikke fra tidligere, så jeg ved ikke, om det er sådan, han er. Det er bare sådan, han fremstår for mig lige nu. Og nogle gange kan det også være, at man så, på en eller anden måde, så finder en balance senere hen, at, at mm. han så forstår, at ja, overlade lidt mere hvis vi kører til den, øh, til den sidste kamp, der var i, i runden indtil videre, for vi sidder jo her mandag, der er også en, en mandagskamp. OB, AGF. OB vinder 2-0 mod AGF. Spiller faktisk en, øh, en rigtig fin kamp øh, i søndag aften der. Det, øh, det er igen AGF, der. Altså nu er de. de, er, altså de er ikke, AGF fra sidste sæson og forrige sæson. Vi har været vant til at se den op i toppen. Det er måske ikke det samme. OB udstiller den på en, på en måde i går? Ja, yeah, det synes jeg, de gør lidt. Jeg synes, at GF's problemer er blevet tydeligt udstillet i år, at, at de, de, mangler, de, mangler, de mangler at komme op i det gear, de har været op i tidligere. Jeg synes, de, de, de, de vil det jo helt vildt gerne. Og man kan sige, den træner, de har med David, er jo også en spiller i, at de, de får ikke lov til ikke at skudte op. Så, så de skal nok komme derop, af det er ikke i tvivl om, at de har også et dygtigt hold. Men, men, men jeg tror bare, at man glemmer, at OB er et rigtig, rigtig godt fodboldhold. Har øhm, han fået skik på det deroppe? Det, det, det, det, det ser sådan ud. Altså, de var også gode i, i, i parken i den første, øhm, og de har, været, de har været gode i de andre kampe også. Øhm, de var, burde måske have vundet i, i, i Silkeborg, æh, da, de, da de spiller der. De kunne også så, have vundet så, i parken? Øh, det kunne de sagtens have gjort. Øh, så, så man kan sige, at de har været tæt på, ikke? og nu, nu får de den. Øhm, så, så jeg så OB er et, et hold, som jeg helt klart forventer at kommer med i top 6 i år. Hvordan har du det med ob Miklø, og den præstation i, i går? Jamen jeg er egentlig, Jeg synes, det ser ud som om, der er, er kommet styr på det øh, efterhånden. Jeg tror ikke, at det var den formation, som Martí Cifuentes vil spille med til at, at starte med. Øh, men, men, øh, men så er han omstillingsparat, og så spiller han efter hvor spillerne måske er bedst, og har fundet ud af, at det er bedre at spille med 3 nede bag i en 4, som han, han foretrækker. Og det synes jeg faktisk, han har fået udviklet godt. Det ser også ud, som om det er nogle spillere, som, som køber ind på tingene. Øhm, I går bliver det jo, øh, hvad kan man sige, sådan lidt mand-mand-kamp, øh, i og med, at øh, AGF er skiftet til samme system og også spiller 3-4-3, øh, som vi roste sidste uge for hans øh, øh, sin mod, David, til at, at skifte efter en dårlig periode men også præstationen som sådan. Øh, I går synes jeg øh, til gengæld, at, øh, at der var klasseforskel i 80 minutter. Simpelthen. Altså, øh, OB var langt længere inde i deres ting, og man kunne godt se, det var noget nyt for AGF stadig, øh, at spille et nyt system. Øh, og så også nogle spillere, som er, er, er ramt på selvtilliden. Altså, øh, øh, men hvad og, sker der i AGF? Fordi, mh, det er to, to point efter fire ja, kampe og, og, og, øh. og igen må jeg bare sige, at en spiller som, som sådan der må simpelthen snart komme en psykolog til stede i AGF og tage fat i ham. Han, han kan ikke sælge sit hold. Man, han kunne godt, i realiteten godt have fået et rødt kort. Ja. Øh, med alle hans gestikulationer, og, og jeg, jeg vil sige, det første gule, der ved vi jo ikke, hvad der sker, når han øh, bliver sendt på banen, om det er og så videre. Men efterfølgende, så må han jo ikke give dommeren en chance til at kunne give ham et gult kort mere. Det ville jo være at sælge sit hold, præcis som han gjorde mod mod Laren i, i den her Conference League kamp uh, jeg synes bare at vi ser ham hver evig eneste gang være totalt overtændt uh, virkelig have dårlige uh, attityder, også når de har skiftet ud og så videre jeg tror David snart springer i luften over for sådan en spiller hvis ikke. han kan jo ikke stole på ham altså, man kan ikke stole på sådan en mand og sætte ham på banen uh, fordi han er jo en fantastisk fodboldspiller men der er bare en eller anden uh, knap oven i hovedet som, som skal tændes på ham Øh, og den bliver bare overtændt hver evig eneste gang, han, han spiller i øjeblikket, og synes, det bliver værre og værre. Men det er da bare det er da vanvittigt ærgerligt, når det er, fordi det er vel også ham, der skal få AGF ud af, ud af lorten. Ja, han er da en af dem. Altså, altså han, er fordi... han er da den, øh, ja, en af den bærende offensiv spiller. Ja, enig. Man øh, siger jo gerne, at øh, den, der skaber problemer for, for en selv som træner, det er også den, der kan skabe problemer for modstanderne inde på banen. Ikke? Men i øjeblikket, der skaber han større problemer øh, internt, han gør for modstanderne. Så det kunne være, han skulle fokusere lidt mere på at, at, at spille fodbold, end at, end at boxe til linjevagt over, han har fået god kort eller, eller andre ting. Ja, og David har jo selv været den type spiller, så han, ja, ja, han ved kan... også, hvordan mekanismerne er øh, på, altså, ved, ved spillere. Han burde i hvert fald kunne håndtere det, hvis der er nogen, der kan. Så er det David. Hvad, Mikkel, bare lige til sidst her. OB... Øh, det, det, ser, det ser bedre og bedre ud, men de er stadig mm. uden Lukas Andersen, som der han ryger ud med en korsbundsskade. Ja. Der må jeg sige personligt, der forventede jeg, at, at der ville det blive svært, fordi vi har set OB så lang tid, når de ikke vidste, hvad de skulle gøre med den, ja. Jamen, så var det lidt Lukas, de gav den til, og så måtte han gøre noget. Ja. Nu står de uden ham, og de, de, det er sådan lidt kamp for kamp, så bliver det, sådan, så bliver det lagt et lille mm. bitte skridt på. lille bitte ja, det, det går er den rigtige en retning. Det er faktisk enig i, at man, man ser en lille bitte udvikling hver eneste gang, Uh, og i, i går bliver Kasper Kusk jo skadet uh, i opvarmningen, og så må Malte Højholdt ind og spille, som i mine øjne var, var helt fantastisk. Mm. Altså virkelig. Uh, så so, so det er jo godt at se, at der er uh, nogle uh, lidt nye unge spillere, som kommer ind og, uh, og kan nogle ting, når nu Lukas er ude, og Kasper Kusk er ude osv. Uh, som er nogle af dem, som, uh, som de andre uh, ser til i dårlige perioder, så kan man give dem bolden osv. I går synes jeg, at OB var klart bedst i 80 minutter. De sidste 10 bliver de trykket tilbage, og det, det er jo tæt på et mirakel, at AGF ikke får, får reduceret og giver lidt spænding til kampen. Men de første 80 minutter, der synes jeg, at de gjorde stort set alting rigtigt i OB. Og spændende, hvordan det kommer til at udvikle sig, og også spændende, når AGF i, i næste runde altså har FCK på hjemmebane. Vi nåede til slutkløjt for den her udsendelse. Det var også en af de lidt længere. Men øh Tak til jer to, uh, Beckman og Benny, fordi ja, det lyder nærmest som sådan en... Det uh, <laughs> <advokatfirma. laughs> Beckman og Benny, er ja, præcis. Fordi I gjorde os klogere på den her runde. Og i næste uge, der er vi tilbage, Mikkel også to, hvor vi får besøg af Mikkel Nør. Så uh, til alle jer, der har lyttet med i dag, så høres vi ved i næste uge.